کم جننه وای ها کاکษาونه ها بسم الله الرحمن الرحیم مدرج المتن <مدرج المتنى> غا حدیث چې دا غی په متن کې ادراج وی تعریف دې د دې ماهود خلفی متنې هی ما ليس منو بلا فصل دا حدیث چې په متن کې ودا څه شی داخل شي چې عقد حدیث اسنه او پا منس که صفه سلم دا جدا کلامی تی جدا کرده اما تن خوسم تا سو پی جانه که اما تن الحدیث تا پی جانه په ویس او گروه د فر اندی وی با فکر غلام جان او گروه مرکی متن ویسا سلا ویسا ده چی سوی دیده وی او نو سوی او خاما ندي مطن نبيجي نياه مونغولا خبره مونغولا نوري خبره شروع كده اوه مكتوكنا ويقسامه ثلاثة ددي إدراج في المطن او دمدرج المطن حديث دريك اسمونا دي وهيا اي يكون الادراج في اول الحديث پاول د حديث کې به ادراج وي وهو قليل عدد ارکم به لكنه اكثر من وقوعه في وسطه لكن دا ودير وی دواکې کې دوه دینه پمند دێکی دائم اي يكون الادراج في وسط الحديث اپا منس کی با ادراج و وقل من الاول دانا ولنبا مکموی در اما یکون الادراج في آخر الحدیث و هو الغالب دا حدیث پا اخر کی با ادا غالب وی جیر وی امثلت له ددی مثالنا و مثالو لیو قوی الادراج في اول الحدیث با ولد حدیث کې دراج راغله وسبب ان الراوی یقول کلاما سبب د دیدای شراوی یو خبر ییریدو ان یستدل عليه بالحدیث اراده لري چې دې پدی په حدیث دلیل پیش کی فیاتی به بلا فصل راتلو کی پدی بغیر د صف فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ نَوَهَم كَيْ سَامِعٌ يَرِيدُ أَنَّ الْكُلَّ حَدِيثٌ چې دا ټول <تصح> کې حدیث دي قالان کې غټول حدیث ني مثال بيسي ما رواه الخاتوي بو من روايه ابي قتنه فرقهما فرقه وای د دې بڅوی چې د ابو قطن او د شباب دوارونه جدا جدا روایت کړي جدا جدا کړی عن شوب عن محمد ابن زیادن نبی حریر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسبعو الوزوآ ویل للعقاب من النار ویو دسپورکی حلاکت دیوی گیتولر دعورنا دغره د دې چې فقاوله اسبغ ولجود عم درج دي د كلام د ابي هريره رضي الله عنه کما بينا في روايات البخاري انا لکه منشوبه لقد دي وزاحه کړ پروا د امام بخاري ک ان ادم عن شوبه عن محمد ابن زياد ابي هريره قال ابو هريره اسبغ ولجود او د سپوره کوي فانا بل خاص صلى الله عليه وسلم قال ويل لل عقاب من النار ور څنګه یودا کوغه مخکې چې اصبع ولوزو ویل ول العقاب من النار ادي کې در لوازه هته کوچ ګراغه یو خبره کوي او داس پوره قاعده دچا خبره د ابو هرره رضی الله عنه ولي دلیل به پیش کوي پیغمبر علی سلام ویل ول للعقاب من النار پګیټو کیسه سرګر قاری دو وی هلاکت دی وی دی لره د اورنا خطيب بغدادي رحم الله و ايچه واهمه ابو قطن وشبابته في روايه هما له ان شعبه وهب راغل ابو قطن او شبابته پر روایت دي دواړو کي د شعبنا علاماتقناه رقم بيان کو وقد رواه الجم الغفير عنه كروایت ادم ہے جم غفیر دا روایت کرےږي کده وضاحت ته چې تاسو وریدو چې قال اسبیغلوزو ابو هريره رضی الله عنه فانا بالقسم صلى الله علیه وسلم قال ويل للاعقاب من النار پته پوښي کنه وای ته پوښي مثال لکو ایل ادراج فی وصفۃ مثال دواقعی کې د ادراج په منځ د حدیث کې حدیث عائشہ فی بدء الوحی رضی اللہ عنہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتہنس فی غار حراء عبادت پہ کولو په غار حراء کې تهنس معنی وهو التعبد الليالي تحنثت ایبادت د سوشپو ته وای زوات العدد چ خوندانه د شمیروی وګوره هو التعبد مدرج دي من کلام الزهری سپین شوي په خبرونه او یا تحنث فی غاره ہرا وهو التعبد الليالي الَّ... خلکو دي ټول نه حدیث جوړ کړي اعلان کی هو تعبد اللہ علی داد يتحنسو دمانا تفصیل کی او دا کلام مدرج د دا امام زہری رحمه اللہ مثال لی اکوعی دراج فی آخر الحدیث حدیث دا بہر الرجل مرفوع انده وَیلِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ اجران وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَوْلَ الْجِحَادُ الله وال حجو برو همميله ه نهموتهوه نه مملوي د د پاه دوجررو نه دي ګوره ظاه راشي چې داول د رنفسېدي د پې غمبر کللادي چېې غبر ته مننا کوي که چېه نوې نو ما به داې داسې کړی فو هو واللهې نفې بیادي ه رضی اللہ عنہ انہو یستحیلو زکر دا خبر محالج ان یسدر ذالک منو صلی اللہ علیہ وسلم زکر دا خبری دا پیغمبر نا ثابتا شی لئنہو لم یمکن یتمن الرقع وی دا ممکن ہے جو پیغمبر دا دا ہے دا, دا تماناو چې جزو غلاب ہے سوال نا پیدہ کی دیکھا حدیثی سوئی وی والذی نفسی بیدی ہی مخیل ابو هرره رضی اللہ عنہ په غزا ته قسمه شروع مې دا غلا شو کې لو للجهاد فی سبيله فی سبیل اللہ کده الله لا راکه جهاد نوی نو مرای خدای مالک ته اجازه نه پایر جهاد ته نشیټلې او حج نوی غم بغیر د دین شوبیر روم میاد او ماده مور احسانات سره احسان کول نوی مرای خدامور خدمت نه نیس غبر خاطر د مالک خدمت کئ لا احببت وانا مت وانا چې زم مړ شوی او زم مملوک وي ځکه پیغمبر وایي لعل عبد المملوك اجران حدیث دا خبر دی دغه را ممکن نه دا, دا چې پیغمبر علیه السلام دې اتمنى الرقه ولئن امه لم تکن موجوده حتا یبره بل خبر دا ده چې پیغمبر اسلام والد خود داغ وقت کی موجودا نوا چی اغای دگنی اغیس سره ہو فات شیوا نمو پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم لاورو کیا چی لئی والده محترمہ اغاو فات شیوا حتایا بر رہا <coughs> بس دیکھ تو وائیں